Викриття раніше прихованих фактів радянської історії, антирадянський заколот у Краснодарі, Новочеркаський розстріл тощо, пришвидшив процес розпаду Радянського Союзу. Економічний колапс вилився в односторонні поступки СРСР на міжнародній арені. Михайло Горбачов – і його оточення пішли на компроміс із американцями під час укладання договору про ракети середньої та малої дальності, підписаний 8 грудня 1987 року, на зустрічі Рейгана та Горбачова у Вашингтоні. Слабкість СРСР, фінансова та військова неспроможність Радянської імперії – Надалі втримувати при владі у Країнах центральної та східної Європи маріонеткові уряди сприяли швидкому усуненню комуністичних режимів, падінню Берлінської стіни і об'єднанню Німеччини 1989. -го. Після нетривалих перемовин Горбачов, майже не опираючись, погодився на приєднання Німецької демократичної республіки до НАТО. 21 листопада 1990-го у Парижі було підписано Хартію для нової Європи, чим ознаменовано закінчення епохи частково обмеженого суверенітету та фактичне завершення протистояння соціалістичної та капіталістичної системи. Навесні 1991 року припинила функціонування організація Варшавського договору. Протягом літа радянські війська залишили Польщу, Чехословаччину, і 19 серпня 1991 група радянських політиків заточення Горбачова у відчайдушній спробі врятувати СРСР оголосила про створення Державного комітету з надзвичайного стану – російською ГКЧП. Очолювані віце-президентом СРСР Геннадієм Єнаєвим почисти вимагали введення надзвичайного стану в країні та тимчасового передання повної влади Янаєву. Серпневий пуч підтримали лише дві союзні республіки – Азербайджанська та Білоруська РСР. Решта виступили проти. Відразу після поразки почистів колишні союзні республіки одна по одній проголосили незалежність. Верховна Рада УРСР на позачерговій сесії 24 серпня 1991 року ухвалила акт, Проголошення незалежності України. 1 грудня того ж року український народ підтвердив проголошення самостійної суверенної держави Україна на загальнонаціональному референдумі. 25 грудня 1991 року. На той час уже не президент СРСР Михайло Сергійович Горбачов оголосив про складання повноважень президента СРСР. 26 грудня Рада Республік Верховної Ради СРСР ухвалила декларацію про припинення існування Радянського Союзу. Після розпаду СРСР ще не стихли радісні взаємні привітання лідерів країн із падінням залізної завіси та закінченням холодної війни. На Заході миттєво залунали перші занепокоєні висловлювання про те, що робити з рештками Радянської імперії. Проблем було чимало. Основні з них дві. Перша колосальний ядерний арсенал, колишнього СРСР, який з 1992-го опинився на території чотирьох різних держав: Росії, України, Білорусі та Казахстану, у яких, зважаючи на напрочуд хистку економічну ситуацію, до влади міг прийти хто завгодно. І друга – енергопостачання Європи. Обидві ці проблеми найбільшою мірою стосувалися саме України. По-перше, українська держава після розпаду СРСР успадкувала найбільший після Росії арсенал міжконтинентальних балістичних ракет, ядерних крилатих ракет, дальньої дії та стратегічних бомбардувальників. А по-друге, її територію пролягали газопроводи, якими із Сибіру до розвинутих країн Центральної Європи Радянський Союз прокачував природний газ. Додайте до цього такі моменти, невизначеності у відносинах Росії та України, що набули актуальності відразу після краху СРСР, як суперечка щодо належності міста Севастополь і Кримського півострова, а також дискусії щодо поділу та дислокації Чорноморського флоту СРСР тощо, і вкотре, збагнете, що попри роздутий міф про братерство та дружбу відносини між названими державами були далеко не братні. 1990 року Радянському Союзові належав найбільший арсенал ядерної зброї у світі. 6612 міжконтинентальних балістичних ракет МБР серед яких найбільших ракет Р-36М за класифікацію НАТО.